İbranilərə Məktub 4. Fəsil Beləliklə, Allahın rahatlıq diyarına girmək vədi, hələ də qüvvədə olarkən, hər birinizin bundan məhrum olmasından qorxaq. Çünki Misirdən çıxanlar kimi biz də müjdə aldıq, amma onların eşitdiyi kəlam onlara xeyir gətirmədi, çünki bu kəlama qulaq asanların imamına şərik olmadılar. Biz iman etmişlərsə, rahatlıq diyarda girmək deyik. Necə ki, Allah demişdir? Buna görə qəzəblənim, and içmişəm. Onlar mənim rahatlıq diyarıma girməyəcəklər. Halbuki onun işləri, dünya yaranandan bəri tamamlanmışdır. Çünki bir yerdə yetdinci gün barəsində belə deyib. Allah... Bütün gördüyü işlərdən ayrılıb, yeddinci gün istirahat etdi. Bu barədə yenə deyib, Onlar mənim rahatlıq diyarıma girməyəcəklər. Beləliklə, bəzilərinə o rahatlıq diyarına girmək üçün şübhəsiz ki, imkan qalır. Lakin müjdəni əvvəlcədən eşidənlər itaətsizliyə görə ora girə bilmədilər. Bu səbəbə görə Allah xeyli vaxt keçəndən sonra Davud vasitəsilə bugün deyərək təkrar müəyyən bir gün təyin edir, necə ki əvvəlcə deyilmişdir. Bu Bugün əgər onun səsini eşitsəniz, qoy ürəkləriniz inatkar olmasın. Çünki Yeşua onlara rahatlıq diyarı versəydi... Allah bundan sonra başqa bir gün barəsində danışmazdı. Beləcə Allahın xalqı üçün hələ də bir istirahat qalır. Allah öz işlərini qurtarıb şəmbə günü istirahat etdiyi kimi, onun rahatlıq diyarına girən də öz işlərini qurtarıb istirahat etdi. Buna görə də bu rahatlıq diyarına girməyə çalışaq ki, Heç kəs eyni itaatsizlik nümunəsində əməl edib yıxılmasın. Allahın kəlamı canlı və təsirlidir. Hər iki ağızlı qılınçdan da itidir. Canla ruhu, oynaqlarla iliyi bir-birindən ayıraraq keçir, ürəyin fikir və niyyətlərini ayır dedir. Allahdan gizli heç nə yoxdur. Lakin onun gözləri qarşısında hər şey çılpaq, və açıq-aşkardır. Biz ona hesabat verəcəyik. Eləliklə, Allahın oğlu İsa, göylərdən keçən böyük baş kəhinimiz olduğuna görə, əqidəmizi möhkəm tutaq. Çünki bizim baş kəhinimiz belə deyil ki, zəifliklərimizdə bizim halımıza acıya bilməsin. Əksinə, hər cəhətdən bizim kimi sınağa çəkilmiş, lakin günah Etməmişdir. Buna görə də lütfkar Allahın taxtına cəsarətlə yaxınlaşaq ki, vaxtında köməyə nail olmaq üçün mərhəmət alıb lütf tapaq.